71. Szabó Laci és Angéla közvetlenül a tárgyalás után csak néhány szót válthattak az ügyvéddel. Telve szomorúsággal felkeresték, meg kellett vele beszélniük, mi a teendőjük. A tanácsát akarták kérni. Csengetésükre az ügyvéd nyitott ajtót. Barátságos arca egy pillanatra megnyugtatta őket. Miután azonban elhelyezkedtek egy-egy karosszékben, Angélából kitört a kétségbeesés. – Tudtam, tudtam én ezt, ügyvéd úr, megéreztem, tudtam, hogy elveszik tőlem a fiamat. – Nem tudhattad, – csitította Laci az asszonyt. – Erre senki sem számított. – Én megéreztem, hogy elveszik tőlem ferkót. Ez a Wagner zsiga úgy nézett rám a tárgyalás után, – Mint valami diadalmas hadvezér. – Elvették a fiamat, elvették a fiamat! – kesergett Angéla. – Kérem, asszonyom! – nyugtatta az ügyvéd türelmesen. – Nem szabad ezt ilyen tragikusan felfogni. – Hát hogyan? Hallottuk az ítéletet? – Az elsőfokú ítéletet, asszonyom. Hallották azt is, hogy az ítélet ellen fellebezésnek van helye. Gondolja, ügyvéd úr, hogy ezen még lehet változtatni? A jogszabályok lehetővé teszik. Nem tudta megmagyarázni, hogy ki ez a Wagner zsiga? Kérem, szeretném, ha megértenék. Most nem önmagamat akarom mentegetni, mert én mindent elkövettem az ügy érdekében. A körülmények sajnos úgy alakultak a tárgyaláson, hogy pillanatnyilag a volt férje került előnyösebb helyzetbe. Hallották az indoklást. Hallani hallottuk, de... Kezdett volna neki Laci. Miért büntetnek engem? Nem volt még elegem a szenvedésből? Kérdezte Angéla az ügyvédet úgy, mintha valami földön túli, az emberi sorsokat intéző hatalomról kérné számon a szenvedéseit. Nem büntetés ez, asszonyom. Az ítélet indoklása megállapította mindkét fél egyetemleges felelősségét a házasság megromlásáért. Hogy mondhat ilyet egy bíróság? A bíróság a feltárható tényeket mérlegeli. Tekintetbe vette, hogy Wagner megjavult és kísérletet tett a házasság elreállítására. Szemenszedett hazugság! Ezek a tanúvallomással alátámasztott tények. Az ítélet szerint mindkette hibásak a kasszonyom. Emberileg persze az önhelyzetét meg lehet érteni és át lehet érezni, de a törvény a házasságot védi. – Azt a házasságot, ahol verik az asszonyt, nem érdemes védeni, – jegyezte meg Laci, és szánalommal nézett Angélára. – Mi lesz, ügyvéd úr? Azt mondja meg, mi lesz most? Megfellebbezzük az ítéletnek azt a részét, amely a gyermek sorsáról dönt. Amint az ítélet, már a bontó rész jogerős lesz, önök kössenek házasságot hiszen csak arra várunk, mondta Laci. Amint összeházasodtak, a bíróság új tényekkel áll szemben. Egy tisztességes férj oldalán élő anyának több lehetősége van becsületesen fölnevelni a gyermekét, mint egy magányos embernek, aki bármelyik percben ismét folytathatja régi életmódját. Hol a biztosíték, hogy nem kezdi el már ma? Ezt kérdem én is. Szóval nyugalom asszonyom. Önnek most úgy tűnik, hogy ez az ügy rosszul áll, pedig nem így van. Ennek a pernek csak ön lehet a nyertese. És természetesen a gyermek önnél marad a végleges döntésig. Korán este ledett az nap. Hollán Kati kicsit később végzett a munkájával, egyedül zárta be a laboratórium ajtaját, ahol dolgozott. Végigment az üzem folyosóján, de mielőtt a lépcsőhöz ért volna, észrevette, hogy az egyik helyiségben még ég a villany. Abban reménykedve, hogy Icút találja, ott benyitott. Valóban szabói az asztal fölé. Az ajtónyitásra nyitásra hátrafordult. Amikor meglátta Kati zömök kis alakját, maga mögött gyors mozdulatokat végzett, hogy elgémberedett tagjait megmozgassa. – Jó, hogy bent talállak! mondta Kati. Miért jó? kérdezte Icuk kötekedve, de szemében mosolybújkált. Lenne hozzád egy bizalmas kérdésem? kezdett neki Kati. De szintén felej. Begy szavamat is adjam, hogy szinte leszek? Begy szavadra is szükségem van. Akkor becsület szavamra. Kérdésem a következő. Tudsz te jó kávét főzni? Icuk elnevette magát. Tudok, de nem fazékban. Anyám mindig azt mondja, török kávé. Két rész zac egy rész firiss kávé. Bravo! Mi az, hogy bravó Ez az első jó kedvű mondat, amit hónapok óta hallok tőled. Ezt megünnepelhetjük. Mondjuk egy remek kávéval. Majd én megfőzöm. Van egy kis gombám. Kati visszasietett a szobájába, s hamarosan egy apró kávéfőzővel tért vissza. – Légy szíves, csavard le a tetejét, és tölts bele vizet! Icu megtette, amit az erélyes kisztitkár vezényelt. Vizet töltött a kávéfőzőbe, és a vezetéket bedugta a fali konnektorba. – Icu, te végérvényesen elvetetted? – kérdezte tőle Kati. – Hogy leszerződő hozzánk szakmunkásnak? – Elvetettem. Nem adom fel az egyetemi reményeimet. Jól teszed? Aki ilyen erősen hisz, annak rendszerint sikerül. Tulajdonképpen még jó is. Legalább több szabad időd van az üzemi munkád mellett. Ennek most különösen örülök. Nem tudom miért. Segíthetnél nekem? Szívesen, de mit? Hallgass ide! Csak előbb hozz valami csészefélét, mert mindjárt kész a kávé. Cukrod van? Icú, Kati nem éppen karcsú alakjára pillantott és elmosolyodott. Aztán csészéket és cukorral telt dobozt vett elő a fali szekrényből. – Szóval, hol is tartottunk? – kérdezte a keregded, kis titkár, miközben alaposan megpakolta cukorral a kávéját. – Hogy segíthetnék neked? – Hát nézd! – kezdte neki Kati. – Innen egy csomó asszony, lány és férfi szabad egyetemre, Tanul különböző esti és levelező tagozaton. Tudom, de én nem végezhetem el az orvosi testén. Nem is arról van szó. Kéne valaki, aki nyilván tartaná, hogy ki, hol tart a tanulásban. Szóval, amolyan adminisztratív jellegű tanulmányi felelőst keresünk, és rád gondoltam. Miért éppen rám? Mert te vagy itt az, aki olyan feltűnően nem csinálsz semmit. Már persze csak azon túl, hogy elvégzed a munkádat. Ez igaz. A többiektől azt hallottam, hogy tőled nem hallani soha egy programot, és téged nem keres egyetlen férfi sem telefonon. És ezért legyek én az administratív jellegű tanulmány felelős. Szeretném, ha egy kicsit leszállnál a földre közénk. Hát nem vagyok itt? Nem, nem vagy itt. Evvel a tűnődő tekinteteddel elárulod, hogy valahol más út jársz? – Hol, icu, hol? – Nézd, velem is történt már egy más. – Például elhagyott a férjem. – Nem tudtam, hogy már asszony voltál. – Hosszú történet, de ha elvállalod, amire kérlek, s többet leszünk együtt, egyszer majd elmesélem neked, hogyan alakult az életem. – De addig is tudni akarod, hogy mi történt velem? – Miért? Segíteni szeretnék rajtad. Gondolod, hogy szükségem van segítségre? Feltétlenül. Meg aztán ezt a kis munkát is el kell végeznie valakinek, s te megfelelnél rá. Kösz. Tehát mi történt veled? Semmi különös. Volt egy fiú, és most nincs. Bandiék lakása eléggé vegyes bútorokkal és egy koloniál garnitúrával volt berendezve. Irénnek, eredetileg, bár lehet maga sem tudott róla, 14. Lajos korának stílusa tetszett a leginkább, de az ilyen stílusú bútorokból legfeljebb egy-két széket, asztalkát és egy keskeny kanapét látott üzletekben. Így részben ezért, részben meg azért, mert úgyis új bútorra takarékoskodott, s mert a kolóniá volt a divat, végül azt vette meg a férjével. Bandinak teljesen mindegy volt, hogy milyen stílusú bútorök közt élnek. A garnitúrához különben is hatalmas íróasztal tartozott, aminek nagyon megörült. A karosszékek is eléggé kényelmesek voltak, legalábbis azokhoz a karosszékekhez képest, amelyeket otthon az apjáéknál megszokott. Rendszerint ezeknek a székeknek egyikében futotta át az újságokat, miután hazaérkezett. Most is onnan pillantott fel a feleségére, aki megállt előtte. – Látom, most is munkát hoztál haza – mondta szemrehányóan, az íróasztalon fekvő iratcsomóra mutatva. Bandi nem felelt, csak vállat vont. – És miért érté haza ilyen későn? – folytatta Irén. Anyám éknál voltam. – Hogy vannak? – kérdezte az asszony kedvetlenül. Irén a másik karos székhez ment, s ölébe vette Peti szakadt nadrágját. Folytatta a sérülés eltüntetésének nem könnyű munkáját, amit férje hazaérkezésekor félbeszakított. Bandi tovább lapozott az újságban. Irén újra megszólalt. – Hogy vannak a mamáik? Jól. Válaszolta Bandi szórakozottan. Aztán összecsukta az újságot, s a feleségéhez fordult. Te, ezek most nem is tudnak másról beszélni, mint Angéláról. Nem mondom, engem is érdekel az öcsém sorsa, de amennyire a mama fölizgatta magát miattuk. Az csak ugyan érdekes, mondta elgondolkodva Irén, hogy miután a tárgyalás lezajlott, ti egyszerre magatokhoz öleltétek, Egyszerre befogadtátok Angélát. Miért tartod ezt érdekesnek? Nem sokára az öcsém felesége lesz. Én is a feleséged vagyok, sőt, a fiad mégsem sikerült bejutni közétek, jegyezte meg kesernyés hangon irén, s abba hagyta a varrást. Letette Peti nadrágját, és szemrehányóan nézett bandira. Honnan veszed azt, hogy nem jutottál be közénk? kérdezte a férfi. Én magam állapítottam meg. Ez így van, Bandi. Együtt vagyunk a családi ünnepeken, amikor találkozunk, összecsókolózunk, és én, akár hiszed, akár nem, én szeretem is a papát, a mamát, a testvéreidet. A magad módján. Mindenki a maga módján szeret és gyűlöl, én is a magam módján szeretem őket. Fentartással közeledsz hozzájuk. Nem tagadom, érzek valamit, egy kis idegenkedést. Valami köztünk áll, köztem és anyád, köztem és apád között. Nem is nagyon értem, hiszen mi volt a te apád? A Kispesti városházán dolgozott. Érnok volt. Hivatalnok. Ugyanolyan soványon fizetett ember, mint egy emlős. Amikor megesküdtek anyámmal, a polgármester volt a násznagya. Látod, Irén, ez már csak ugyanolyas valami, ami a te családod és az én családom közt állhat. A polgármester volt apád násznagya. Apám fiatal korában minden ötödik házasulandó melósnak az igazgató volt a tanúja. Miért? Bandi a kolóniál székkarfájára nézett, mint attól várná a választ. Aztán mégis maga felelt a saját kérdésére. Azért hívták meg Nász Nagynak az igazgatót, mert arra számítottak, ha elbocsátás lesz, akkor az igazgató Nász Nagy nem engedi elküldeni őket. És megnyugtathatlak, hogy mindegyiket kirúgták, ha úgy kívánta az igazgató érdeke. De az én napám próbált közbevágni Irén. A foszlott könyökü írnok, folytatta rendíthetetlenül Bandi. Néha ugyancsak felfelé kereste a hasznos kapcsolatát, a polgármesterek a tanácsosok között. Legtöbbször hiába. Úgy tudom, a teapádat is bélistázták. Irén belátta, hogy Bandival képtelen megértetni bizonyos dolgokat, ezért jobb, ha témát vált. Hagyjuk a múltat, Bandikám, ajánlotta. Azon már úgysem tudunk változtatni. Tette hozzá, mintha bizony az ura csak azért beszélt volna a régmúlt idők dolgairól, hogy azokat megváltoztassa. Azt mondta inkább, hogy Angéláék mit szándékoznak tenni, hogy náluk maradhasson a gyerek. Természetesen fellebbeznek az ítélet ellen, mondta Bandi ingerülten, és ismét az újságja után nyúlt. A Majakovszki utcai maszekócskás ugyancsak elcsodálkozott azon, hogy a nagyon egyszerű ruhájú sőt bizonyos mértékig elhanyagolt külsejű vevő a vásárolt világos drap teveszőrkabáthoz kabáthoz minden áron fekete kemény kalapot követelt. A velsi herceg is teveszőr és kemény kalapot hordott, amikor Pesten járt, erősítgette a férfi. A használt ruha kereskedő csak nehezen tudta meggyőzni, hogy már évek óta lehetetlen kemény kalapot szerezni, mert azokat mind felvásárolta az állami ruha kölcsönző, tavaly volt ugyan egy cilindere, de azt megvette tőle egy jelmezbába készülő fiatalember. A vevő végül feladta, s egy fekete puha kalapot vásárolt a felöltőhöz. Az újonnan vett kabátot mindjárt magára is öltötte, régi kabátját pedig becsomagoltatta a kereskedővel, s elhagyta a pincehelyiségben megbúvó üzletet. Az utcán olyan büszkén és elmerülten nézegette a kabátján lévő gombokat, hogy néhány lépés után nekiment egy szembejövő öregasszonynak. – Zsiga, maga az? – kérdezte meglepetten Szabóné. – Pardon, pardon – udvariaskodott Zsiga, mert úgy érezte, új öltözéke jómodorra kötelezi. – Talán ismerjük egymást? – Igen, mintha már dolgoztam volna egyedéknél. Bizony, dolgozott. Még ma is emlegetjük. No, de kérem, talán reklamáció. Érdeklődött zsiga finoman. Sajnos már nem vagyok a házkezelőségnél, de ha parancsolja, akkor este munkaidő után kimegyek, és rendkívül jutányosan megcsinálom. Egy kis fusizás mindig jól jön, igaz? Mi tagadás, tisztelettel én is a piacról élek. Mosolygott Wagner. S ismét végignézett az új felöltőjén. Szóval, hajlandó lenne helyrehozni, amit elhibázott? kérdezte tőle Szabóné jelentős hangsúlyjal. Kész örömest. Kérem, ha módonban áll, akkor mondjon le a fiáról, mert súlyos hibát követett el, amikor ferkót magának követelte. Micsoda? Mit tetszik óhajtani? hajtani? most már emlékszem. Maga, Szabóni! Ott volt a bíróság tárgyalásán is. Ott voltam, és látja, én rögtön magára ismertem. Hiába bújt kanári sárga kabátba, és tett a fejére ilyen nevetséges kalapot. Zsiga a felöltőjére tekintett. Ez nem kanári sárga, hanem teveszőr színű. Ma kalapon pedig eden kalap. Ezért hajlik lefelé a karimája, és szekték be a szélét sejemmel. jemmel. magát, Nézett végig Szabóni a férfin. – Úgy sétál az utcán, mint egy piperkőc, miközben szerencsétlenné tesz egy anyát? – No de asszonyság! – horkant fölzsiga. – Vagy talán azért öltözött ki így, hogy bizonyítsa, mennyire megváltozott? Mennyire alkalmas arra, hogy ferkót magának ítéljék?" Nem járhatok örökké abban a fekete ünneplőben, amelyben a bíróság előtt megjelentem. – Adnom kell magamra. De mi a feneköze van magának az én öltözködésemhez? Az öltözködéséhez semmi közöm, de a gyermekhez annál inkább. Angélának én leszek az anyósa. Ez a mi családi kapcsolatunk, Vágner úr. Kegyed még kideríti, hogy vérrokonok vagyunk, miután a kedves fia elgázolt engem. Mert maga tök az autóbusz elé tántorgott. Azért állított meg engem, hogy sértegessen? Ez nem sértés, a bírósági iratokban is benne van. Az ember iszik, ha bánatos. Mi bánata volt magának akkor? A felesége és a gyereke ott várta magát egy sarokkal fejjebb, de maga úgy beszívott, hogy nem látotta szemétől. Ez volt nagy a múlt. Most már józan életű tisztes polgára vagyok a hazámnak, és nem iszom egy kortyot sem. Ne vegyes értésnek, tisztelt Wagner úr, de én azt tartom, hogy kutyából nem lesz szalonna. Úgy? Hát nézze, én meg azt mondom magának, a gyerek az enyém lesz. Alá a nagysád. Vágner zsiga sarkon fordult, és el akart sietni. Szabóni azonban elkapta hátul a teveszőr kabátját. – Maga azt hiszi? – mondta a meglepetten visszaforduló férfinak. – Hogy Angéla és a fiam belenyugszanak abba, hogy maga nevelje Ferkót? Hogy abból a kedves, ügyes, kölökből is olyan züllött fráter legyen, mint már engedelmet a kedves papa? Tudom, hogy maguk nem nyugszanak bele, de az ügyvéden már értesített arról, hogy megfelebbezték az ítéletet. Csak hogy a fejebb tárgyaláson is nekem ítélik majd Ferkót. Ebben bizonyos lehet. A szemtelen magabiztosság szinte megbénította Szabónét. Zsiga sejemmel szegett kalapját gúnyos mosolyjal emelgette, ott hagyta az öregasszonyt, aki tehetetlenül nézett a pesti forgalomban eltűnő alak után. Icunak elég nehéz napja volt, de egy tetrekész fiatal nő frissességével lépett ki az üzem kapuján, és indult a villamos felé. Nem a szokott megállójához tartott, mert nem hazafelé igyekezett. Frissen lépdelt a belvárosba vívő villamos felé, amikor váratlanul a nevén szólították mögötte. Egyszeriben kizökken derűs hangulatából. A szíve hevesen dobogni kezdett, mielőbb még megbizonyosodhatott volna róla, hogy ki is szólítja. Megfordult, hosszú gyors léptekkel, halászferi sietett feléje. – Icu, egy pillanatra! – nehezen szedte a lélegzetet. Tessék? fordult vele szembe a lány. Minden erejét össze kellett szednie, hogy nyugodt legyen a hangja. Beszélhetnék veled, icu. Annyiszor megmondtam, megüzentem már, hogy semmi értelme. Nekünk nincs többé beszélni valónk. És ne csinálj jelenetet az utcán, légy szíves. Tette még hozzá a lány. Igazad van? Ne haragudj. Szeretném, ha beülnél velem valahová. Körülnézett Szemével egy presszót keresett. Legalább addig, amíg megiszunk egy kávét. Én ma már ittam egy kávét. Kivel? kérdezte féltékenyen Feri. Ahhoz neked semmi közöd, jelentette ki hűvösen icu. Aztán mégis meggondolta magát és hozzátette. Egy hollán Katalin nevű kis funkcionáriussal kávéztam. Akkor? kérdezte Feri megkönnyebbülten. Akkor most hová mész? Hogy annyira sietsz. Ahhoz sem sok közöd van, hogy én hová megyek, jegyezte meg most már dühös hangon icu. Talán, mert érezte, hogy a következő pillanatban elfoghatja valami szégyenletes gyengeség, ami be is következett, mert enyhültebb hangon tette hozzá. Egyébként a József Attila szabad egyetemre megyek. Mit hallgatsz? Egyelőre semmit. Most még csak, mint a kis szervezet oktatási felelőse látogatok oda. És nincs is szándékodban? De azt hiszem, beiratkozom a pszichológiára. Miért éppen a pszichológiára? Mert a pszichológia az a tudomány, amely betegintést nyújt az emberi lélekbe. Szeretném megismerni ugyanis a férfi lelkek rejtelmeit, mondta gúnyosanicó. Meg kell neked magyaráznom, ami történt kérte kétségbe esetten a fiú, de Icu már újra nyugodt volt. A közeljövőben semmi remény, jelentette ki határozottan. Icu, te már mindent elfelejtettél? Nem, nem mindent. Még tudom a neved, megismerem az arcod, és emlékszem a tulajdonságaidra. Tudom, hogy önző vagy, megbízhatatlan, és baj van az igaz körül. Szígyál csak szígyjál, Icu, minden igaz, de az is, hogy én még mindig. Nem haragszol, ugye, de most jön a villamosom, szakította félbe icu, és ott hagyta a fiatalembert. Halász Feri ott állt és nézte a távolodó villamost, míg csak látni vélte a jármű piszkos ablakán át, a fiatal lány alakját. Aztán megfordult és elindult. Akkor döbbent rá, hogy az icuval való véletlen találkozás elfeledtette vele eredeti úticélját. S éppen ellenkező irányba indult, mint amerre tíz perccel ezelőtt tartott. Legyintett, s arra gondolt, hogy teljesen mindegy, hová merre megy. És képzeljétek, sárga kabát volt rajta, a fején meg micsoda kalap, no de hát kiöltözhetett ő akárhogyan, én jól odamondogattam neki. Szabóni csak néhány percre szaladt fel a fiáikhoz, hogy beszámoljon nekik a zsigával való találkozásról. Most várakozóan nézett Angélára és Lacira, arcukon azonban nem látta azt a kifejezést, amit várt. – Mama, kérem, ne tessék haragudni, de kérdek valamit! – szólalt meg Angéla némi szünet után félénken. – Tessék, kislányom, dehogy haragszom! – mondta rosszat sejtve Szabóné. Nem tetszett olyasmit mondani, amit esetleg zsiga felhasználhat a bíróságon? Mert nagyon meg kell fontolni, nehogy a fellebb vitelin valami. Angéla hangja nagyon udvarias volt, de homlokán megjelent az aggodalom ránca, ami nagyon előnytelen volt szép arcán. Angélám, nem lesz semmi baj, sietett anyja védelmére Laci. A mama mindig tudja, mit beszél. Ezt úgy a napátok tagadja, de Laci ismer engem, mondta Szabóné kicsit sértődötten. Szedelőszködni kezdett, jelezve, hogy befejezte a látogatását, amit szerinte a fiatalasszony, akit olyan szeretettel fogadott be a családjába, nem nagyon érdemelt meg. Laci és Angéla némi bűntudattal kísérték ki az előszobába. Klári néni, a főbérlő... Meghallotta a hangjukat, s kisietett hozzájuk a konyhából. Margitom, mondta szemrehányó hangon Szabónénak, mindig csak a gyerekekhez jössz, én rám elfelejted rám nyitni az ajtót. Ne haragudj, Klári, de annyi a dolgom, a bajom, és a gyerekeknek meg különösen. Hallom, mi történt, pedig már én is úgy megszerettem ezt a ferkót. Angéla sírni kezdett. Klári néni vigasztalóan ölelte át, és neki is könnyek gördültek végig az arcán. Tudom, hogy a te fiad meg elment, mondta megindultan Szabóné. Negyedik éve nem láttam, és most, csak nincs valami baja, kérdezte Laci. Dehogy, nincs semmi baja, nem is tudom miért csírok. örömömben vagy bánatomban, képzeljétek, megházasodott a fiam odakint. Legalább nincs egyedül. Vigasztalta Szabóné. Magyar lányt vett feleségül, És képzeljétek, Margitom, Unokám született. Hát akkor gratulálok. Tudom, milyen nagy öröm egy unoka. Én is nagyon örülök neki, Csak hogy olyan messze vannak, De fényképet küldtek. Nézzétek csak! Vett elő egy színes képet a főbérlő. Ez a fiam, Ez a menyem, ez az unokám. Szép gyerek, Állapította meg Szabóné. Mint egy kis vasgyúró, Nézte a képet Laci. És a fényképezőgép sem utolsó, Amivel csinálták. Okos gyerek volt a fiad, Csak akkor csinált ostobaságot, Amikor elment. Ki a menyed? Disszidált magyar. Hát akkor ne bánkodj, Magyar asszony, magyar unoka. De én látni szeretném őket, Beszélni velük, Szipogott Klári néni. Hát bizony, állapította meg Szabóni, a fénykép, az csak fénykép.